«Здається, я заїхав дишлом у чужий тин», – зітхнув криш на горі. «Навіщо це мені?» «Та нехай собі, був на світі Божому колосок без зернини. Чого за ним тужити? Не так, пане, повсюду?» «Ми обидва чимало пережили», – сказав я. «Нам ліпше не наводити один одного на розум. Радитися одна річ, повчати інша. Та мені пора» я хотів у вас просити перепустки до Залісся. Ви збираєтеся до Залісся? Може, разом поїдемо? Тоді я завтра вранці прийду. Повертаючись додому, я думав, що справді нема чого носом землю рити. Тут такого добра накували, що десять поколінь нащадків будуть уже готовеньке сортувати. І то правду важко буде визначити. Перед світанком був проливний дощ. Не розхмарювалося, похолочало. На дорозі матово світилися калюжі. Глина розмокла і розповзлася під чудь бітьми. Сіре каламутне небо низько висіло над горами, засмоктуючи з долів пасма бродячих туманів. Криж жадівно курив, висунувшись з вікна і струшуючи мізинцем попіл з цигарки. Як настрій, пане, повсюду, гукнув він, дивлячись, як я витираю чоботи. А в кімнаті спитав. Похмилитися не бажаєте? Щось не крутить? А я вас очікую, щоб за компанію. Я уступив. За добрий настрій, пане, повсюду. Це нині найважливіше. Закусивши шматком хліба, він пильно подивився на мене. «Усі нутрощі перевернув мені мельник. Не беріть до серця! Ви нейтральна смуга!» – криш похитав головою. «Та хай йому сто чортів! Поїхали!» Нейтральна смуга. Чи були, коли й зойкі сильніше від терпіння? Базькі коні, розбризкуючи болото, шарпнули двоколку. Откинувшись у глиб сидіння, я примружив очі і, як у дитинстві, дивився на спливаючі колом луги. Куріть, криш подав пушку з тютюном. «Отут збігли мої дитячі роки», – сказав я. «Я знаєте, що робив у дитинстві?» – фантазував на різні лади одну й ту саму історію. «Стаю невидимим» і добираюся до ласощів у поміщиці Золотницької, і прізвища в них як на підбір. Мала також поміщиця доньку, ну, прищепилася, може, з маминим молоком настороженість проти багачів. Так я ту панянку лупцював, поки вона не просила в мене пощади і не закохувалася. Я ставав господарем фільварку і роздавав усе майно людям». Правда, і собі трохи лишав. У недолітків одне на умі. Я примушував бути добрими. А ви боялися? Мене років до сімнадцяти переслідували страхи. Спершу боявся темряви і мерців, потім духів. Але спав завсіди сам на горищі. Сціплював зуби і отбивався від ведінь. Потім ледве зведешся та побігаєш. Забудеться втома. «Так само в мене було з голодом. Брати опухали, а я кину до рота кілька черешень, і все гаразд. Черешні їв з кісточками. Я не стільки виносливий, як терпеливий. Я терпів жорстокістю до себе. І одного просив у Господа, щоб нещастя, які мені відпущені на все життя, спіткали мене до 25 років. Я боявся стати жебраком на старість». І ось мені минуло двадцять дев'ять. У мене було інакше, сказав я, побачивши, що він не збирається продовжувати. Я все хотів сам зрозуміти, соромився питати в старших. Почую уривок якоїсь розмови і домислюю, що далі. Незабаром я всіх вражав з І треба так статися, якась дурна тітка прохопилася при мені. У Грушівці вмер п'ятирічний хлопчик, Такий уже розумник був. Чогось Бог забере до себе розумних дітей. Після цього й почалося. Я не хотів до Бога. Мати похвалить, Ти в мене розумник, синку. Я чекаю смерті. Днями і ночами чекаю. Згодом я став пустувати, аби мене не хвалили.